аж десь там внизу, звідси не видно, верболози. І пахне яблуками, березовою губкою, гнилизною. Завалував великий рудий пес, прип'ятий на ланцюзі біля хліва. Хлів підпертий з усіх боків обаполами, щоб не впав. Хата теж звештала, ганок похилився, призба в багатьох місцях пообвалювалася. Псові заоксалентував другий, Чорний, кудлатий, прип'ятий, з того кінця двору. Олег сам не знав, чого сюди прийшов. Адже не збирався казати Марійчині й матері про Марійку, заковану в комп'ютер. Вона просто не зрозуміла, злякалася. І хто знає, що з нею сталося б. Вона і так не зовсім знає, по якій землі ходить. Недарма не прийшла до обеліська, на якому прізвище і її чоловіка. Марійчина мати сиділа на ганку. Олега ж стинувся, як вона постаріла. Час із розкішного дерева робить трухлявий пень. За хатою вгорі на самому чопику стояла коза і дивилася на село. Марічин батько, як і Олегів, був учителем. Тільки вони розминулися в часі і на житейському полі. Олегів батько ніколи не забігав за параграфи підручників та газетних статей. Олег не знав, про що говорити зі старою жінкою. Запитав, скільки в неї курей, вони крутилися біля його ніг, чи її це коза, а в кінці, як їй живеться, що вона робить. Жінка підвела на нього трикутні, в більшості старих людей вони трикутні, припухлі, безбарвні очі, і відповіла, «Жду страшного суду». Цим відповіла на все. Олег зайшов до хати, подивився на фотографії на стіні. Мала Марійка з біленьким котиком на руках, Марійка на гойдалці, у школі з подружками, в піонерському галстуці, під'ябленої у випускній сукні. Затримав погляд на картині, тій пам'ятній. Півонії в глечику. Згадав, як вона цілувала півонію. Саме тоді вона й поселилася в його серці. Вийшов на подвір'я попрощався з непорушною жінкою, стежкою в городі, через колишнє кладовище вийшов на чопик гори, а звідти, перепеченим, потрісканим у бур'янищах, горбом побрів заярам до польової дороги. Але не вийшов на неї, а звернув на ледве помітну в траві стежку, котра знову вела в долину. Неглибокою улоговиною дійшов до грабового лісу по гребенню схилу. Ліворуч спадав від Яруги, прямо зводився бурт землі, а біля нього величезний камінь. На камені поблискувала мідна табличка, колись її не було. А на ній писалося, що тут були в'їзні ворота до міста Черне і вказувалися дати початку нинішнього тисячоліття. Отже, десь тут стояли ворота, і через них в'їжджали русичі в гостроверхих шоломах, легові предки. Перед цими ворітьми вихрили печеніги й половці, і Олегів пращур кидав на них стіни стріли сталевого лука. Але не це зараз клопотало Олегову голову. Десь тут біля каменя лежить скарб. Але де камінь завбільшки схлівець середніх розмірів глибоко вріз у землю, і в грабовий ліс, чи обріс лісом? Либо ніколи Кирило ховав скарб, лісу тут не було. Або ріс інший ліс. Скільки років цій грабині? Сорок? Сто? Ні, не сто. Так чи така доведеться копати. Корчувати цю слизьку, схожу на тулуби велетенських зміїв, грабину. Викорчовувати всю. Катова робота. Треба копати з місячного боку, коли він у Доведеться навідатись уночі. Страшна либонь. Візьми ліхтарик, сокиру. Зненацька знизу з хащів на садовий протоп, вистрибнула Марійка. Та яку побачив уперше дівчина сучасно модна. Біла куценька маєчка відтіняє випнуті молоді груди. Чорна куценька спідничка туго-туго облягла круті звабливі стегна. Ноги теж звабливі, в міру довгі і в міру повні. Олег сторопів, помиття йому розвиднілося. Це молодша марічина сестра Катя. Вона привіталася, стріпнула довгими біями, зникла в хащі і небавим появилася в синій запраній майці,